Агата Крісті Відбиток великого пальця Святого Петра А зараз тітонько Джейн Черга за вами Сказав Реймонд Вест А тож, тітонько Джейн Ми сподіваємося почути від вас Щось по-справжньому пікантне Підхопила Джойс Лампрієр Бачу, ви смієтеся з мене Мої любі Сказала міс Марпл із доброзичливою лагідністю в голосі. Ви думаєте, поза я прожила у цьому богом забутому селі все своє життя, то не могла бачити нічого особливо цікавого. Боронь мене, Боже, щоб я колись дивився на сільське життя як на щось мирне і не позначене ніякими цікавими подіями. Палко заперечив ремонт а тим більше після тих жахливих откровень, які ми почули від вас. Космополітичний світ здається тихим і мирним місцем супроти Сент-Мері-Мід. «Річ у тому, мій любий небоже», – сказала міс Марпл, «що людська натура всюди майже однакова, а коли живеш у селі...» То маєш нагоду спостерігати її з особливо близької відстані. Ви справді унікальна людина, Тітонько Джейн, вигукнула Джойс. Сподіваюся, ви не проти, що я називаю вас Тітонькою Джейн, запитала вона. Я сама не знаю, чому так роблю. Невже і справді не знаєте, моя люба сказала міс Марпл на мить, або дві. Вона підняла очі і подивилася на дівчину з таким лагідним і трошки насмішкуватим виразом, що обличчя у тієї густо почервоніло. Реймонд Вест неспокійно засовався і прокашлявся з таким виглядом, ніби чимось був дуже збентежений. Міс Марпл подивилася на них обох і ще раз усміхнулася, а потім знову спрямувала свою увагу на плетиво. Звичайно ж, це правда, що я прожила життя, яке можна назвати небагатим на події. Але я здобула великий досвід, розв'язуючи різні невеличкі проблеми, що поставали переді мною. Деякі з них були справді дуже заплутаними. Але розповідати вам про них немає сенсу, бо вони пов'язані з такими незначними подіями, які не зможуть вас зацікавити. Такими, наприклад, як хто порізав сітку плетеної торбинки місіс Джонс, або чому місіс Сімс одягала свою нову шубу лише один раз – хоча відповіді на такі запитання могли б становити неабиякий інтерес для будь-якого дослідника людської природи. Ні, вас може зацікавити, думаю, лише одна історія з тих, що їх я можу пригадати. Це та, яка пов'язана з чоловіком моєї бідолашної племінниці Мейбл. Відтоді... «Минуло вже десять або п'ятнадцять років, і, на щастя, все давно закінчилося, і усі про все давно забули. Людська пам'ять коротка, і це для людей дуже добре. Я завжди так думала». Міс Марпл замовкла і прошепотіла сама до себе. «А зараз мені треба порахувати кількість петель у цьому ряду». «Щось я не бачу тут істотного зменшення. Одна, дві, три, чотири, п'ять, а далі три виварітні петлі. Усе гаразд. То що я там казала? Ага, я почала розповідати вам про бідолашну Мейбл. Мейбл була моєю небогою. Мила дівчина, дуже навіть мила дівчина» але з домішкою чогось такого, що дає нам підстави назвати її дурненькою. Вона занадто любила бути мелодраматичною і базікати набагато більше, аніж годилось би, коли щось виводило її з рівноваги. Вона одружилася з містером Денменом, коли їй було 22 роки, і, боюся, той шлюб удався не дуже щасливим. Я дуже сподівалася, що їхні взаємини ні до чого істотного не призведуть, бо містер Денмен був чоловіком шаленої вдачі, не таким чоловіком, який став би терпіти хімери Мейбл. І також довідалося, що в його родині були випадки божевілля. Але тоді дівчата були такими самими впертими, як і тепер, і такими вони будуть завжди. І Мейбл одружилася з ним. Я дуже рідко бачилася з нею після її одруження. Раз або двічі вона приїздила до мене. І вони запрошували мене до себе кілька разів, але, щиро кажучи, я не дуже люблю бувати вдома в інших людей, і тому завжди знаходила якийсь привид, щоб не поїхати. Вони були одружені вже десять років, коли містер Денмен несподівано помер. Дітей у них не було, і він залишив усі свої гроші Мейбл. Я, звичайно, написала Мейбл і повідомила їй, що приїду до неї, якщо вона захоче мене бачити. Але вона відповіла мені дуже стриманим і розумним листом, із якого я зрозуміла, що вона аж ніяк не пригнічена глибоким горем. Я сприйняла це як щось цілком природне бо знала, що вони останнім часом не дуже добре ладнали. Але десь за три місяці я одержала від мебл украй історичного листа, у якому вона просила мене приїхати і повідомляла, що в неї все розвивається від поганого до найгіршого, і вона вже не годна далі терпіти». Тож я, звичайно, – провадила далі міс Марпл, – перевела Клару на мінімальну платню, віднесла в заставу пивний кухоль короля Карла і відразу ж поїхала до неї. Я застала Мейбл у край нервовому стані. Будинок, що мав назву Долина Миртів, був досить великий і дуже затишно вмебльований. Там були кухарка, покоївка, а також сиділка, котра доглядала старого містера Денмена, батька чоловіка Мейбл, що був, як то кажуть, не зовсім здоровий на голову. Він був чоловік тихий і поводився пристойно. Але іноді його поведінка була вочевидь дивною. Як я вже сказала, у їхній родині траплялися випадки божевілля. Я була вражена, побачивши, як змінилася Мейбл. Вона була клубком нервів, котрий то скручувався, то розкручувався. Проте мені було надзвичайно важко допитатися в неї, у чому її проблема. Я довідалася про це, як завжди довідується про такі речі, непрямо. Почала розпитувати Мейбл про її друзів Галагерів, яких вона завжди згадувала у своїх листах до мене. Я дуже здивувалася, коли вона сказала, що тепер з ними майже не зустрічається. Коли я спитала її про інших друзів, вона відповіла мені те саме. Тоді я заговорила про те, як це по-дурному – замикатися в собі і поринати в трагічні роздуми, а надто відгороджуватися від своїх друзів. І тоді, схліпуючи, вона розповіла мені правду. Не від них я відгороджуюся, а вони від мене. Немає жодної душі у цьому містечку, яка захотіла б тепер говорити зі мною. Коли я йду головною вулицею, вони всі переходять на протилежний бік, щоб не зустрітися зі мною і уникнути необхідності озиватись до мене. Я стала тут ніби прокаженою. Це жахливо, і я не здатна далі терпіти. Мені доведеться продати дім і виїхати за кордон. Але чому мене отак виганяють із мого дому? Я не вчинила нічого поганого». Я була стривожена більше, ніж можу вам передати. Я тоді плела теплий шарф для старої місіс Гейт і через хвилювання пропустила дві петлі та помітила це тільки геть пізніше. «Моя люба Мейбл», – сказала я, – «ти мене дивуєш? У чому причина такого ставлення до тебе?» Навіть у дитинстві говорити з Мейбл було дуже важко. Мені коштувало великих зусиль примусити її дати мені пряму відповідь на моє запитання. Тож і тепер вона відповіла мені досить ухильно, пославшись на злостиві плітки, на людей, котрі не можуть знайти для себе ліпшого діла, аніж перемивати кісточки своїм ближнім, а також на тих, які забивають голови іншим усілякою нісенітницею. «Усе це для мене і так очевидно», – сказала я, немає сумніву, що про тебе розповідають якісь небелиці. Але що саме про тебе розповідають, ти маєш знати не гірше, аніж це знають інші, і ти повинна розповісти про все мені». «Це так підло!» – простогнала Мейбл. «Звісно, підло!» – погодилась я. «Але хоч би що ти розповіла мені про вдачу людей, це мене не здивує і не приголомшить!» «А тепер, Мейбл, чи скажеш ти мені нормальною англійською мовою, що розповідають про тебе люди?» «І тут нарешті я про все довідалася!» З'ясувалося, що смерть Джофрі Денмена, яка була раптовою і несподіваною, спричинилася до різних чуток. Одне слово, якщо це висловити нормальною англійською мовою, звернутися, до якої я її закликала, люди стали подейкувати, ніби вона отруїла свого чоловіка. «А ви, сподіваюся...» Знаєте, що немає нічого жорстокішого, аніж людські балачки, і ні з чим іншим не буває так важко боротися. Коли люди говорять погано про тебе за твоєю спиною, ти просто не маєш змоги щось спростувати чи щось заперечити, а чутки поширюються і поширюються, і ніхто не може зупинити їх. Я була абсолютно переконана в одному, Мейбл не могла нікого отруїти. І я не розуміла, чому її життя має бути зруйноване, а її дім стати для неї нестерпним лише тому, що вона, як я була переконана, вчинила якусь дурницю. «Не буває тиму без вогню», – сказала я. І тепер, Мейбл, ти повинна мені сказати, що саме налаштувало людей на такі думки. Щось мало таки статися. Мейбл пробелькотіла щось невиразне і заявила, що нічого не сталося. Нічого, крім того, звичайно, що смерть Джофрі була дуже несподіваною. Під час тієї вечері він почував себе пречудово. А потім йому стало дуже погано вночі. Послали по лікаря, але бідолаха помер через кілька хвилин після того, як той з'явився. Вважають, що він помер, отруївшись грибами. «Немає нічого дивного в тому, – сказала я, – що така несподівана смерть примушує людей плескати язиками» а надто у тих випадках, коли мають місце ще якісь додаткові факти. Мабуть, ви посварилися з Джофрі або щось таке. Вона визнала, що посварилися з ним того ж таки дня уранці за сніданком. «І слуги це чули, звичайно?» – запитала я. «Їх не було в кімнаті». «Але в такому разі, моя Люба, – сказала я, – вони, напевно, були дуже близько». Наприклад, за дверима. Я надто добре знала, на що здатний пронизливий істеричний голос Мейбл. Джофрі Денмен також міг заговорити дуже гучним голосом, коли був у гніві. «І про що ж ви сперечалися?» – спитала я. «О, про звичайні речі. У нас із ним завжди повторювалось одне й те саме, одне й те саме». Якась дрібниця заводила нас, а потім Джофрі ставав неможливим і обзивав мене всілякими словами. «А я?» – казала йому все, що про нього думаю. «Тож ви сварилися дуже часто, чи не так?» – запитала я. «Це була не моя провина». «Люба моя дитину», – сказала я. «Байдуже, чия це була провина. Зараз ми говоримо зовсім про інше». У такому невеликому містечку приватні справи кожного завжди стають більш або менш громадським надбанням. Ти і твій чоловік завжди сварилися. Одного ранку між вами виникла особлива гостра сварка, а наступної ночі твій чоловік помер несподіваною і таємничою смертю. Це все? Чи є щось іще? Я не знаю, що ви маєте на увазі під цим щось іще, похмуро буркнула Мейбл. Я маю на увазі те, що кажу, моя люба. Якщо ти утнула якусь дурницю, заради Бога, не приховуй цього від мене. Я лише хочу зробити все на що здатна, аби допомогти тобі. Ніхто і ніщо мені не допоможе. Сказала Мейбл, і в голосі її прозвучав розпач, Окрім смерті, тобі потрібно більше віри в проведіння, моя Люба, сказала я. Отже, Мейбл, тепер я абсолютно переконана у тому, що ти ще маєш щось, у чому не хочеш мені зізнатися. Я завжди знала, навіть іще тоді, коли Мейбл була дитиною, сказала вона мені, чи не сказала всієї правди. Мені довелося згаяти чимало часу, але зрештою я про все таки дізналася. Того ранку вона пішла до аптеки і купила трохи миш'яку. Звичайно ж, вона мусила розписатися за це в книзі. І природно, аптекар не став мовчати. «Хто твій лікар?» – запитала я. «Доктор Ролінсон». Мені доводилося його бачити. Якось Мейбл мені показала його. Якщо висловити це максимально простою мовою, то я б описала цього чоловіка як типового старого недомка». Я мала надто великий життєвий досвід, щоб вірити в непомильність лікарів. Деякі з них люди розумні, а деякі – ні, але в половині випадків навіть найкращі з них не знають, що з вами таке. Тому я волію не мати жодних стосунків ані з лікарями, ані з їхніми ліками. Я добре обміркувала ситуацію. А тоді надягла капелюшок і пішла до доктора Ролінсона. Він був до такий, яким я його собі і уявляла. Приємним старим чоловіком, доброзичливим, неуважним і таким короткозорим, що мені стало його шкода. Глухуватим, а до того ж неймовірно вразливим і дратівливим. Він відразу ж сів на свого коника, коли я згадала про смерть Джофрі Денмена, і довго розбалакував про гриби – їстівні та неїстівні. Він допитав кухарку, і вона зізналася, що один або два серед тих грибів, які вона зготувала, мали трохи дивний вигляд. Та оскільки їх було доставлено з крамниці, то вона подумала, що з ними все має бути гаразд. Але чим більше вона думала про них потім, тим більше приходила до висновку, що вони мали не зовсім нормальний вигляд. «У цьому немає нічого дивного», – сказала я. «Спочатку вони були для неї цілком нормальними грибами на вигляд але у кінцевому підсумку стали оранжевими та вкритими червоними плямами. Немає нічого такого, чого люди з цього стану не можуть пригадати, якщо докладуть відповідних зусиль. Я зрозуміла, що Денмен уже втратив дар мови, коли лікар прийшов до нього. Він був неспроможний ковтати і помер за кілька хвилин. Лікар, здавалося, був цілком упевнений у тому діагнозі, що його записав у свідоцтві про смерть. Але яка частина у тому діагнозі була від упертості, а яка від щирої віри? Я не могла збагнути. Я відразу повернулася додому і попросила Мейбл сказати мені щиру правду про те, навіщо вона купила миш'як. Ти, певно, мала щось на думці, сказала я. Мейл залилася слізьми. Я хотіла заподіяти собі смерть, заскиглила вона. Я була надто нещасна, хотіла з усім покінчити. Ти ще маєш миш як? Ні, викинула. Я довго сиділа, обмірковуючи становище з усіх боків. Що сталося, коли він почув себе зле? Він тебе покликав? Ні, вона похитала головою. Він подзвонив, і дзвінок був дуже гучний. Певно, він дзвонив кілька разів. Нарешті Дороті, покоївка, почула дзвінок, розбудила кухарку, і удвох вони спустилися вниз. Коли Дороті побачила його, то перелякалася. Він марив, і бурмотів щось незрозуміле. Вона залишила з ним кухарку і прибігла до мене. Я підхопилася з постелі і пішла до нього. Звичайно ж, я відразу побачила, що йому дуже погано. Налихо Брустер, котра доглядає старого містера Денвена, була відсутня тієї ночі, тож ніхто з нас не знав, що робити. Я послала Дороті по лікаря, і ми з кухаркою залишилися біля нього, однак через кілька хвилин я вже не могла витримати це було надто жахливо. Я побігла назад, до своєї кімнати, і замкнула двері. «Це було дуже егоїстично і погано з твого боку», – сказала я. «І немає сумніву, що така поведінка дуже погано тобі прислужилася. Кухарка безперечно розпотякала про це повсюди. Так-так, погані твої справи». Далі... Я поговорила зі служницями. Кухарка хотіла розповісти мені про гриби, але я зупинила її. Я вже стомилася від цих грибів. Натомість я розпитала обох дуже прискіпливо про стан їхнього хазяїна тієї ночі. Обидві погодились на тому, що він був у страхітливій агонії, не міг ковтати, а говорити міг лише здушеним голосом, і коли говорив, то це було безладне белькотіння. Нічого такого, що мало б сенс. «А ви розчули, бодай, якісь слова?» – поцікавилась я. «Він белькотів щось про рибу. Чи не так?» – сказала одна з них, обернувшись до другої. Дороті заперечувати не стала. «Купа риби!» – сказала вона. «Якась нісенітниця схожа на це. Я відразу побачила, що він не при своєму розумі. Бідулашний джентльмен!» «Я теж не побачила в усьому цьому ніякого глузду. Останнє, що я могла зробити, це піти до Брустер, яка була кощавою жінкою середнього віку, десь років 50. «Шкода, що мене не було там тієї ночі», – сказала вона. «Ніхто, схоже, навіть не намагався допомогти йому, доки не прийшов лікар». «Думаю, він марив», – сказала я із сумнівом у голосі. «Але ж маячня не належить до симптомів харчового отруєння, чи не так?» «Не належить», – підтвердила Брустер. Я запитала, як почувається її пацієнт. Вона похитала головою. «Він у дуже поганому стані», – сказала вона. «Кволість? О, ні, фізично він досить міцний. Лише бачить дуже погано. Його зір із кожним днем слабшає. Він може пережити всіх нас, але його розум тепер швидко занепадає». Я вже казала їм обом, і містерові, і місіс Денмен, що його треба віддати до спеціального закладу. Але місіс Денмен і чути про це не хотіла. Я завжди знала, що Мейбл має дуже добре серце. Ось такими були обставини. Я обміркувала їх з усіх боків і в кожному аспекті, і зрештою, Вирішила, що тут можна зробити лише одне. З огляду на чутки, що дедалі більше поширювалися, треба буде просити дозволу на ексгумацію тіла, зробити його ростен і взяти аналізи, які примусять замокнути злі язики раз і назавжди. Мейбл, звичайно, запротестувала переважно із сентиментальних міркувань мертвого в його мирній могилі і таке інше, і таке інше. Однак я була непохитна. Я не стану розтягувати цю частину історії. Ми одержали дозвіл, і вони зробили розтин трупа, чи як там вони це називають, але результат не був таким задовільним, яким міг би бути. Слідів миш'яку – не виявили. І це було добре. Але точні слова остаточного висновку були такі. Не виявлено жодних ознак, що показували б, які саме фактори спричинилися до смерті небіжчика. Тож, як бачите, цей висновок не допоміг нам виплотитися з халепи. Люди базікали і далі про рідкісні отрути, які не залишають по собі слідів та інші нісенітниці. Я зустрілася з паталого анатомом, котрий робив ростин, і поставила йому кілька запитань. І хоч він доклав усіх зусиль, щоб не давати конкретної відповіді на більшість із них, проте я все ж таки домоглася від нього, аби він підтвердив. Дуже мало ймовірно, що причиною смерті небіщика було отруєння грибами. У моїй свідомості замерехтіла одна думка, і я запитала б нього, яка отрута могла б дати такий результат. Він щось довго мені пояснював, і мушу зізнатися, що більшу частину того пояснення я пропустила повз вуха. Але воно зводилося до такого висновку. Ця смерть могла бути викликана якимось сильним овочевим алкалоїдом Думка, що виникла в моїй голові, була такою. Якщо хвороба божевілля була присутня також у крові Джофрі Денмена, то чи не міг він накласти на себе руки? У якийсь період свого життя він вивчав медицину – і повинен був розумітися на отрутах та особливостях їхньої дії. Я не думаю, що ця версія здавалася мені дуже імовірною, а про те нічого ліпшого я тоді не могла придумати. Я тоді мало не схибнулася, скажу вам. Ви... Сучасні люди, певно, посміхаєтеся з мене, та коли я потраплю у якусь справжню халепу, то завжди подумки, проказую молитву. Здебільшого я це роблю, коли йду вулицею чи прямую на базар. І в таких випадках я завжди знаходжу відповідь. Це може бути якась дрібничка, що на перший погляд не має жодного стосунку до моєї теми. Але я її маю. Я приколола над своїм ліжком такий текст, коли була малою дівчинкою. Попроси, і ти одержиш. Того ранку, про який я вам розповідаю, я йшла головною вулицею і цілком заглибилась у молитву. Я заплющила очі, а коли їх розплющила, то що ви думаєте, я побачила? П'ять зацікавлених. Одне більше, інше менше облич обернулися до міс Марпл. Проте не випадало сумніватися у тому, що ніхто з її слухачів не вгадав правильної відповіді. «Я побачила», сказала міс Марпл із притиском, «вітрину в крамниці торговця рибою. І там було виставлено лише один різновид товару свіжа Пікша. Вона окинула усіх триумфальним поглядом. «О, Боже!» – вигукнув Реймонд Вест –